Про це і передав мені командир батареї в радіорубку. «Відстукай у штаб, що є поранені», – сказав. «Скінчиться бій, нехай пришліть на позицію санітарну машину». Ну, я відповів, що передам, і попросив дозволу піти на позицію. «Там хоч снаряди подаватиму гармашам, а тут і купасці. Не бачиш навіть неба і не знаєш, звідки на тебе читує смерть. А будинок мій...» двоповерховий, тим часом як корабель погойдується на хипкому болотяному ґрунті від вибухів снарядів і бомб, ось і ось розлетиться. Думаю, складу зараз папери, таблицю шрифтів, навушники сховаю, рацію телеграфний ключ і на батарею. Ну і що? Дістався до батареї. Запитливо дивився на мене Ротний. Не встиг підвестись, як стіна, стеля раптом розлетілись на шмаття. Вгорі побачив небо і чорний «Юнкарс-87» шеверенав з піке. І він скинув три 500-кілограмові бомби, приготовані для лінкора. Та поклапився, бо хтось із наших дав йому снарядом під самий ніс. Бомби зробили вирву до самої води діаметром метрів дев'ять. Коло будинку, це була заводська майстерня на Балтійському заводі, лежав штабель металевих балок. Силою вибуху деякі балки поскручували в бублики, а одна з несамовитим виттям пронесла через усю позицію і впала на димар лінійного корабля. Ну... «А ти ж!» – затамував подих Юдашкін. «А що я? Я ж знав, що не відмарширував свого, що треба побувати ще й в запасному полку, у вашій роті, під вашою командою!» – жартував. «Моє щастя, що не встиг пройти до середини кімнати». Бути б митні у тій вирви. Зате відчув, що лечу кудись, як ото в дитинстві у вісні. А потім заплющив очі. І вже нічого не бачив, не чув. Ото дивина. Три бомби. насмішкувато промовив промовив маменько. Загинаєш, товаришу молодший сержант. Мічман омудрився виринути з дна моря. А радист вивернувся і приземлився з-під трьох бомб. Омудрився. Ображено кинув я на вздогін мамоньку і до лейтенанта. Не знаю, скільки часу лежав непритомний. Та коли розплющив очі, побачив, що між товстими дошками сиплеться на мене пісок, став міркувати, де я. І таки пригадав, що ця платформа під яку мене закинуло. Вона стояла неподалік від будівлі, на другому поверсі якої була моя радіорубка. Цю мить почув скриготіння лопат, удари ломів і голоси хлопців. Серед них пізнав і наших Охріменка Овчаренка. Бій між юнкерсами та батареєю давно скінчився. І батарейці шукали мій труп, бо радіостанцію знайшли аж метрів за двісті від ями. «Де ж він?» Чулися голоси. Я повернувся зі спини на бік і побачив біля одного колеса сегмент чистого, безхмарного, квітневого неба. Гукнув, «Хлопці, я тут!» Так мене й відкопали свої. На мені не було живого місця. А замість одежі Висіла лахміття. Так було посічено. Поблизу вже стояла санітарна машина, яку я по радіо викликав. Цю машину внесли і мене. А командир батареї сказав. «Про твоє здоров'я?» Питав командир лінкора, контрадмірал Москаленко, який сказав «Нехай радис плює». На цю війну Куля дев'ять грамів А він витримав півтори тонни металу